Nos, ahogy tanult barátom kezdeni szokta a speech-et. <hül> e, nyilvánvalóan Simicskáról érdemes e, hosszasabban beszélni. Mit tudunk mi újat mondani, amit a magyar sajtónál hozzat? Szinte csak ilyeneket <hül> tudunk. Előbb vegyük a közhelyeket, ugye? Mi is elő? Jaj, jaj, nem, hát a sírás, rívás, hogy hát a nyomdafestéket nem tűrő sorok. De a nyomdafestéket, tehát hogy ezeknek a, ezeknek a gyökér geci újságíróknak, akik, a nyomda, akik mindvégig kereszt, keresztbe szarják, hogy bele szarnak a nyomdafestékbe, azt elkeverik, és abból készül az újság. Tehát, hogy ők, ők, ők akik aztán a nyomdafestéket, és, és, amennyire, amennyire szemérmeskedni tudnak, meg ez a, ez a szemforgató képmutatás, meg kéztörtelés, ami ilyenkor megy, miközben leközlik, leközlik a geci, a geci, hát ez mondta, hogy geci, hát ez csodálatos, közőjük, hogy geci, és ami, miután leközöltük, hogy geci, és kiírtuk, hogy ge, azt mondta, geci, mondta, hogy geci, ezt leírtuk, azután egy bekezdésben így, ez a simicska, ez undorító, ez, ez mit, ez, ez, ez a festéket, nem tudom, és most, mindenki számára itt a kiváló alkalom, hogy hitet tegyen a nemzeti együttműködés és Orbán Viktor mellett. Hát, Jó, ezt, ez a tökélet, abszolút, abszolút, hát most minden, gyakorlatilag most mindenki cserben hagyja a simicskát, az is, aki eddig belőle élt, az a Bajer Zsolt, akinek, aki milliókkal tartozik a simicskát. Vár, te mondtad, hogy szenvedélybeteg volt kollégád, ugye? Bayer. Igen, de mi a szenvedély a seggyalás? Nem, nem, nem. Mi a kurkálás a seggyében? Mert egyszer azt mondtad, hogy az oké, okay, az is szenvedély, világos, de hogy, de hogy azt mondtad, hogy valami kártya vagy mi volt, és a széles Gábor. Z, Igen, volt valami kártya adósága, a széles Gábor az, az kifizette az összes adósságát. Hát ne vegyétek fel, jó, mert a Bayer beperel minket ezt hallott. Besúgók meg. De Ő ezt hallotta, én meg tőle hallottam, hogy hallotta. Nem biztos, hogy ez így van, de, de érdekes és jellemző a magyar társadalomra, a magyar társadalmi valóságra, hogy ilyen mondák is keringenek. De, de, ahogy, ahogy most mindenki átba döfi a és mindenkit tehát itt ez most a kiváló hát alkalom, az a mindenki, hogy, hogy Orbán, hogy, hogy, hogy, hogy az Orbán mellett hitet tegyen. Tehát, hogy így, Na most kiderült, hogy mit gondol Simicska Lajos a sajtószabadságról! Most képült a szögazágból, hogy akkor mostantól média háború lesz? Azért, mert őt megadóztatják! Azért? Most már más lesz a politikai vélemény? És persze, világos. Eddig is tudtuk, hogy mit gondol Simicska Lajos a sajtószabadságról. Eddig sem a sajtószabadságnak a, a nívópálcája az eddig sem a magyar nemzet volt, és még kevésbé a Hír TV, és annál még kevésbé a TV2. Tehát, hogy nem, csak ez nehogy már most derült ki, tehát eddig... Eddig mindent a nemzetért, és most így Csimicskával együtt így kifarolnak a nemzet mögül. Na nem már, baz meg! És egyébként meg! Csak Jó, Simicska látjuk, mögül farolnak ki a nemzetért. De, jó, de lássuk, akkor nézzük meg azt, hogy mit gondol Orbán Viktor a sajtószabadságról. Mert vannak ilyen, vannak ilyen orgánumok is, ott van a Királyi TV, Duna TV, Kosútrádió, tehát megvannak azok az orgánumok is, hogy megvizsgáljuk, hogy Orbán Viktor mit gondol a sajtószabadságról. Még megvizsgálhatjuk, hogy mit gondol széles Gábor, széles Gábor a sajtószabadságról, és a az tv t vagy a Magyar Hírlapot. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ha választanom kell a három nagy média, Média c közül, vagy a három nagy jobb oldalunk ha lenne a jobb kívül, bárhol média most. Na, mi azért... van? Élet és irodalom, 168 óra, magyar narancs. Hát azért még az SZDSZ-eseknek maradt egy kis... Azért már, na, A rádió, nem Ja, klubrádió! Hallgatom is a szegen az anyukámnál, és közben sütök, és akkor ilyenkor hallgatom a klubrádiót. Nagyon nehezen lehet fogni, és akkor mindig a mosogatóba teszem be a rádiót, és az antennát meg így a vízcsaphoz, és akkor valahogy úgy fogja. És akkor ezért természetesen Bolgár úr műsora, Kedves bolgárúr, és akkor ilyen betelefonáló, ezt mondja, hát igen azért ezekkel a szavakkal, bazd meg még ott Azt hittem ott visongatni fog a csáv, hogy végre megmondta, hogy az Orbán Viktor egy geci, erre bazd meg... Hát azért azt minősíti, aki ilyen szavakat használ, és azért... Ja. Ezért, és csupa Orbán gyűlölő mondta ezt, érted? Hát ez, ez, ez a ne, poén. Ne, az ne, az ne, az ne, az de ezek a, a, a legprűdedbb és legképmutatóbb és legszemforgatóbb népek. Tehát, hogy így ezekkel a szavakkal, mert hogy így én mondom az Orbánnak, hogy keci az is más. De én mondom az apukának. Kell a főzelék mellől. De az azért az is más, amikor azt a, a Simicska Lajos mondja. Hogy a, Azért, mert az azt pontosan ember. tudja, személy, személyesen tudja, hogy az. Tehát nem úgy tudja, mint én, hogy a kicsi nyugdíjamból most már a kurvagecsi anyját. Tehát nem ilyen módon tudja. Az azért, azért én sokkal megalapozottabb tudásom a kis, kicsi nyugdíj szaros kurva geci anyját. Típusú árukapcsolás, ami nagyon jól működik. Így nagyon olajozottan működik a magyar tudatban. Nem, ehhez képest most azért vizsgáljuk meg a három nagy blokkot. Így hasonlítsuk össze. A ö, Echo a, tv vannak az őrültek. Az Echo TV és a magyar hírlap az. <gül> hogy mondjam, az igazából nem. A Fideszen belül újság. Igen, de az nem újság, hanem az valójában egy ilyen hírlevél annak a nem tőn 400 embernek, aki olvassa. Ez a Skalpra igen? magyar. Igen. Ez... igen. A, ehhez képest a, a Királyi TV, ami a Királyi TV-ben meg megy, meg, meg a Duna TV-ben megy, az Hát majdnem ilyen szar, de a mi pénzünkből. Tehát bocs, nem a szíleskámos hanem nem. Kurvára nincs igazad, az, az mindennek a legolja. Tehát én, aki hallgatom a Kossuth Rádió déli krónikáját vasárnap ebéd közben, tehát én el tudom mondani, hogy az meg annál szarabb, fosabb, undorítóbb. Tehát azokat az izéket, akik ezt csinálják bazd meg, azokat ilyen örökre eltiltani a szakmától, az meg, és húsz év gulág. De tényleg, tehát le tudná az ember szarni, fosni, hányni, fingani, bazmeg meg azt az egész garnitúrát. Kocsmány, várjál, várj, majd elmondod, hogy mit olvasom. A, izé, a hírtévébe bazd meg, ott azért meg ilyen, hogy BBC-híradó, meg mit tudom, én vannak ilyen, ilyen Viszonylag lívósabb bizony. Meg elmennek azért a tüntetők közé leköptetni saját magukat. Ezt, én ezt, hogy is mondjam, respektálom. Az, az Echo TV az más, de ott vannak őrültek, akik szórakoztatóak. Tehát ott van a Szaniszló, régen ott volt Robi barátom is, tehát ott vannak a nemzet nagy okult bölcsei, bogár professzor, tehát hogy az, az, az egy misztikus szféra. Az a misztikus szféra. És tehát az legalább szórakoztató. Tehát az egyikben van egy pici színvonal, meg valamiféle kurázsi, akármennyire elfogult, a másik meg szórakoztató. Ezzel szemben van az meg Kossuth Rádió Déli Krónika semmi hír Simicskáról meg is értett. Tehát ez a... És El Orbán Viktor meglátogatta a Mucsai Röcsögei tst és felavatta az új keltető gépet. Tehát ez a Lázár... Eh, György. Igen, Lázár, Lázár, János Lázár György. Tehát ez a az elnöki tanács, nem a miniszter tanács elnöke meglátogatta mit tudom én, hol a új szobor felavatást és az iskolát is felavatták. Tehát körülbelül ez. Tehát ez megy meg, és ez a mi pénzünkből. Legalább akkor jót mocskolódnának, Mert az vicces. A jó ízűen fröcsögnének. De nem bazd meg. Híreket nem mondanak, tehát nincs információ semmi, de tényleg. Legfeljebb olyan bazd meg, amit az utcán is hallasz, hogy mit tudom én... Közel-keleten válság van kb. az meg. Hát mit tudom én, van, van, van, ott mezopotámiában valami bazd meg. Hát kb. ez az, izért,? Kimerül 5 percbe minden, és 20 percen keresztül megy ez az undorító kádárista hányadék, a nyakadba bazd meg, és te fizetsz azért, hogy a nyakadba hányanak, hogy izé, hogy meglátogatta... A keltetőképet bazd meg, és felavatta az iskolát. És a határon túli magyaroknak is, mit tudom én, adtak szobrot. bazmeg, meg. Tehát körülbelül ez, és végig ez. Tehát ezeket a figurákat bazmeg meg egyiptomi vizilóbőr korbáccsal verni. Ilyen szögekkel kivert egyiptomi vízilóbőr korbáccsal. Szóval. Um... És ez az Orbán adó. Nos. Ez az Orbán. És ilyen a TV1 is bazmeg, meg. Ugyanilyen. Unalmas, de szar. Szóval a, a Havas Heriknek olvasgattam, nem olyan régen, megjelent egy kötet, ami a rádióelnöknek, volt egy rádió, legendás rádióelnök, igazi komcsi, aki a, a 60-as évek, 70-es években a rádiót működtette, és amikor ő, ő nem tény, 80 éves volt, akkor kapott ajándékba egy könyvet, egy könyvet írtak róla, mindenki megszólal benne, a magyar rádiózásból gyakorlatilag mindenki a Mester Ákostól elkezdve, a Farkasházi Teddink keresztül, havasherik mindenki, a Havas Eric írja ott, hogy ő nagyon-nagyon szorongott, amikor jött a rendszerváltás, mert hát ő azt hitte, hogy ez egy, ez egy diktatúra, és ha majd jön a rendszerváltás, akkor majd jönnek hívőről az újjak. És azokat őket majd itt ki fogják onnan söpörni. Akik hát így a régi, nem, régi, komcsi, a régi, és ők is. régi komcsi garnitúra. És, és leírta, hogy amikor így jött a rendszerváltás, és akkor eljött a rendszerváltás, és nem jöttek. És nem jöttek az újak Nem jöttek a frissek, nem sepörték ki őket. És akkor ő, Havas Henrik megnyugodott, hogy tehát nem is volt ez ilyen ez, ez egyik diktatúra. Nem is volt diktatúra. Hát nem az lett a következtetése a, következtetés a Havasherriknek, hogy ezután is diktatúra van. Hanem, hogy eddig se volt. És ezt leírja. Ezt leírja, hogy ő akkor megnyugodott. Hogy akkor mégiscsak ők a legjobbak. Hát akkor mégiscsak működött a szocializmusban is ez a kiválasztódás. És hát ők a... Hát a, a, profi a, helyük, a profi ők, ők voltak a, voltak, hát ők voltak a legjobbak. Tehát, hogy így ténylegesen az történt, hogy jól a szocializmusi verseny. Volt verseny. Mégiscsak volt. Robi, ajánlok neked, ajánlok neked két szakembert, amikor azok tudnak erről beszélni. Nem tudom, mondani neked az a név valamit, hogy Just László. És avar... Nem szegény. a János. bácsi Józsztászkozó ja, még ma is, ma is klasszik kádárista. Tehát, hogy ő az, aki még ma is ijeszi, így fenntartja a régi értékeket. Szóval, ö, ha, hasonlítsuk már össze ezt a három ezt a három ö, nagy média blokkot. És azt kell, hogy mondjam, hogy bár gyűlölöm, szívemből gyűlölöm a TV2-t, és a magyar nemzettel, meg a hirtélével kapcsolatban is hát vannak minimum fenntartásaim azt kell, hogy mondjam, hogy a három blogból még mindig magasan a simicska féle a legelviselhetőbb. A legkevesebb, legkisebb mértékű a politikai befolyás, hogy más példát ne mondjak. A legkisebb mértékű a szervilizmus. Persze. Kibaszottul szervilis, és kurva nagy a politikai befolyás, természetesen. Mert én nem azt mondom, hogy a Hírtévében ne lenne politikai befolyás, vagy a magyar de nem erről beszélek, hanem hogyha össze összevetjük a Duna a Királyi tévével, a Kossuth Rádióval, vagy az Eko tévével, meg, meg, a, meg a magyar hírlappal, akkor kurva érzékelhető a különbség. Tehát például a magyar nemzet az még ma is egy újság. Cikkek vannak benne. Na azért a Var János, Avar János aki a kommunista magyar nemzetnek volt a főszerkesztő, az mindig így mondja, a magyar nemzet névre a, a, a, a, a magyar nemzet nevet viselő lap, mert a magyar nemzet megszűnt a kádárkorszakkal. Tudod? Az meg... A, az, a, kettem, a, után a, a A háborúval szűnt meg a magyar nemzet, mint lap, mert az egy tisztességes polgári lap volt a 30-as, 40-es években. Szóval... E most mindenkit, de az egész Magyar Média. Pestis, srácok, meg Kócián, meg, meg Frejtomás, meg mi mindenki mindenki kijelenti, Simicskától. Eddig mi azt hittük, hogy ő egy nemzeti érzelmű üzletember, és most kiderült, hogy egy mocskos oligarha. Most kiderült. Most, hogy legeciszta a miniszterelnököt. A Frey Tamás az nem tudja, hogy, hogy törtelje a kezét. Hogy ez milyen ország. Hogy ez itt előfordulhat, hogy egy üzletember a miniszterelnök urat legecízi. De, de, de azodáig oké, hogy ez az üzletember a miniszterelnök úrnak vásárol egy miniszterelnöki pozíciót. Az úgy oké. Az a semmi baj. Az a semmi baj, hogy fizeti az egész kampányát meg 5 forintért megkap egy plakát helyet, ami a simicskáé. Az úgy jó! De amikor azt mondja erre az emberre, akit a simicska a szarból kapart ki, azt mondja, hogy ez egy geci. Fel vagyunk háborodva! Miriszterelnök úr! Minket geciztek le! Minket! Je suis geci. És ez hogy mondjam, ez annyira visszataszító. És hát az az igazság, hogy gyűlöljük az oligarchákat. Gyűlöljük. Az Abrahamovicsokat, a Hodorkovszkiokat, és mindannyi oligarchákat. De hogyha. És a, és a Simicskákat is, meg a Széles Gáborokat, és az összes ilyen szemét... Aljaték politikai oligarchát utáljuk. Csákmárpét, meg a gazdasági ezeket. Ilyen ezeket a tartunk. A, a bormárdét. Utáljuk. Borsa kopaszt, Henriket. Ákosfia István is. De, de hogyha változtatnék, de, de hogyha választalunk kell. A. A. meg a Putyin között. Hát nem kérdés, hogy a Hodorkovskit fogjuk választani. Na, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, a Putyint. Na, na. Eh. a no, no, Van no, no, egy... Figyelj. A van, van, van a no, no, Van no, no, is. Vannak még a rendes no, no, most arról van szó, hogyha választani kell. A no, no, no, a Simicska közül. Ez így a kérdés. Hát no, no, no, no, no, no, no, no, a ha nekem már... De ez annyira jó, ez a póz! A persze. Én már csak egy kávét kérek. Ez, a Ahány helyről hallottam -e ezt? Én a kurucinfon is ezt olvastam. Én már csak egy kávét kérek. És a persze, kommentelők... Ez, persze, kurva könnyű ez. Rendelek ez a... egy pizzát, írja az egyik magyar hazafi. És ilyen vonagábor. Érted? és a székelykáposztát kieszi meg. <gül> hát az... Jogos. Jogos. Az majd megy a szemétbe, vagy a disznóknak? A székelykáposzta? Jó, tehát akkor magyarázd meg, hogy miért kell nekünk a semicska mellélni? Ki mondta, fel. hogy kell? Ki mondta, Ténzé, hogy, ke... nem, ki mondta a... hogy kell? Pénzért. Nem, ki mondta, hogy kell? Azért, azért, vagyok. azért, mert azért nem, nem, nem, egyszerűen arról van szó, hogyha... Hogyha... Nem mondom, de ki mondta, hogy kell. Állj az Orbán mellé. Mondjad, hogy te az Orbán vagy. Tehát mondjad, te, hogyha választani kell, mert beáll mögéd egy kibaszott géppisztolyos, és azt mondja, hogy válasszál bazd meg a Simicska, vagy az Orbán között, akkor te az Orbánt választod? Hát a géppisztolyjal áll a, hát a persze. De ha nem érted? Csak akkor lő le, hogyha nem választasz. Ja értem, értem, értem. De már az asszociáció is, lett. Tehát már, ahogy elképzel, hogy... Hát akkor ő... Én persze, hogy az Orbán Én hát, hát, más hát, másra gondolnék? Ja. Hát, érted? De most éppen a mellett érmez, hogy a simicskát. Hát, hogy a, Ö... a simicska az az, aki, aki nem áll géppisztolyal a hátadnodat. Ő nem is felkételezett. Róla nem? De most folyamatosan... egy hangtompítóssal. Hangtompítóssal? Hangtompítóssal? Nem ő és ő ilyen kis urán szemcsét ejt a zsebembe. két nap múlva kivesz belőle. A maradék most, hajjal az... is kihullik. E, de... Bőröm lehámlik. <laughs> az, él... az majd a Kemótól, Félek, de az később lesz. él még szerencsétlen Juschenko. Tudjátok, akit megmérgezett a KGB? Ukra... A ukrán miniszterelnök. Ha még emlékeztem. Hogy lehet, hogy már kitörölték az emlékét is, és így általák. Kiretusálták, mint Trocki, bazd meg. Érted? mert senki nem tudja, ki az a Juschenko. Nem írnak róla, sosem létezett. Eltűnt. A Julia Timosenkorról még igen, mert az börtönben volt, meg egy szexbombaként kezdte. Szex, abszolút szexbombaként, ilyen hosszú, fekete haj, bazmeg. meg. Aztán egyszer csak kiszökült és ukrán népi, izé, ilyen kontyot hordott, ilyen fonott hajat, és akkor izé már csak a... Izé a Kozák népviselet hiányzott róla. Azért az is megért a pénzét. Egyébként nem egy rossz csaj. Okos nő. Na, visszatérve Magyarországra, tehát, hogy ugye Orbán vagy Simicska. Ö, most az érvek ott vannak Orbán mellett, hogy ő érdek, a... Érdek? érted, hogy az érdek? Természetesen, nyilván. De hogy a nemzetegysége, ő a miniszterelnök, akit mi választottunk, ha, izé, a, a simicskát senki nem választotta. Ez igaz. Érted? Ő csak megkapja, hogy De valójában mindenki a simicskát. Orbán abból a pénzből stadiont épít, ahol mehetsz, azért, a... Meg drukkolni a Juventusnak. A hát, utópia, a Juventusnak. hát most, istenem. Ha összesorsolják a fradival, vagy hogy? Várjál, várjál, várjá, várjá. Tehát... Arról beszélsz, hogy az Orbánt megválasztottuk, de a Simicskát nem. De ez látszólag akár még, hát még, még így egy ilyen jó magyar, magyar hírlapos, vagy egy ilyen jó, <zoltos>. jó Bajer-Zsoltos frázisnak még így el is megy. Sőt, hát Rey Tamás is ilyeneket nyom meg. Most már Kócián is ilyeneket nyom. Ö. Azt tudjátok, hogy Kóczián Péter? Kóczián Péter? Igen. Figyelj, ö, ö a volt feleségemnek volt a osztálytársa. És úgy hívták a középiskolában, hogy a légy. Mert hogy ilyen undorító figura volt az meg, és már ott ezt a ilyen, ilyen falragaszos újságírással kezdte 15 éves korába, vagy 14 éves korába, és ilyen kátlástalanul így a tanárokról, meg minden ízés a többi. És nagyon utárta őt mindenki. És most hallom a nevét először, baz meg évek óta. És miért, miért, miért, miért jön elő a kócián most? mert ő is hitettett Orbán mellett. Ja, értem. Persze ilyen indirekt módon, tehát olyan módon, hogy hát, ö, esélyeket latolgatunk. És hát az esély latolgatásnak az a következménye, hogy Sivicskát senki sem szereti, Sivicskának pénze van, Orbán Viktornak valódi hatalma van, Orbán Viktor sármos, tehát, hogy így, vég, végül is, hogy mondjam, az egész egy ilyen nagyon objektív esélylatolgatás, csak az egyikről a végén az esélylatolgatás végére kiderül, hogy egy darab szar. Bot, bot, a másikról kiderül, hogy a miniszterelnök úr. Elvek Tehát, hogy vannak, így, de, de egy nagyon elvek objektív vannak. módon latolgatunk. Tehát, elve, ilyen... Nem, elvek vannak. Ő, ő a szabadon megválasztott demokratikusan és szabadon megválasztott magyar népköztársaság minisztertanácsának az első titkára. Tehát, érted? Tehát, Érted? És jó, naponta felavat egy tsc be egy csirkekeltetőt. Jó, hát igazából... Belopta magát a nyugdíjas mamák szívébe. Ez igaz. Érted? A portásnénik. Nem, őt itt, igazából itt igazából, jó, itt igazából valójában Hát így Orbán viktor kell összehasonlítani a Fotex-es aki hazajött Magyarországra és rögtön Figyelj, mennek el, és most jelenteni fogják, bazdmeg, amit te most mondtál, érted? Két már vár az autó téged, a fekete... Én hitet a miniszterelnök az én miniszterelnököm, akit én i... választottam mellett. Te fog csak a nemzetközi gengsztereknek a pártját. Nos, Csodálkozunk azon, hogyha időről időre távoznak. Ahol gyalulnak, hogy röpköd a forgács, azt szokták mondani. 56-ban mondták ezt a lincseléseknél. Szóval. Szóval. A, a, a, azt mondhatjuk, hogy az Orbán Viktor az, az egy szabadon választott miniszterelnök. Őt szabadon választottuk meg miniszterelnöknek. Tehát ez a mi döntésünk volt. De valójában az igazság az az, hogy ez nem, hogy ez, hogy ez nem, nem így történt. Tehát a médiademokráciában ez nem így történik. Egy valódi demokráciában talán így történt volna. Valójában az történt, hogy Simics Kalajos vásárolt egy csomó plakátot. Plakát helyett. Hirdetési felületet. Ezeket a hirdetési felületeket, ezeket 5 forintért fölkínálta a Fidesznek, ami természetesen a főkönyvben nem így került be, de hogy a, a kam kampányfinanszírozás Magyarországon <gül> egy ilyen, hát egy ilyen egy nulla ide, egy nulla oda, valamennyi. Vigyázz, ide, vigyázz, most állítasz valamit, jön a Hajdú Péter ügyvédje, és azt fogja mondani, hogy nem 5 forintba került a plakát, hanem mondjuk 6 forintba. Aztán megnézted. Honnan, amit... honnan veszed ezeket az adatokat? Na, szóval, tehát arról van szó, hogy valójában mi Simicskára szavaztunk. Bármilyen furcsa is ez. Na, mi azt hiszük, hogy mi az Orbán Viktorra szavaztunk. De ez nem igaz. Mert a médiademokráciában a szavazatokat, azokat nem demokratikus módon adják le a voksokat. Ez nem így zajlik. A médiademokráciában a szavazatokat, azokat vásárolják. Marketingeszközökkel. Tehát a, a médiademokráciában fogyasztás zajlik alapvetően. Nem, nem, nem szavazás mi vásárolunk egy pártot. Azt a pártot, amelyiket eladja nekünk a marketing. Marketing gépezet. Mint a mosóport. És, pontosan. Verbe és azt történt, az történt, hogy az Orbán Viktor valójában egy termék, akit értékesítettek a számunkra. És hogy ki A gazdasági Orbán Viktor, akit úgy hívnak, hogy Simicska Lajos. De látod, ön, önjáró lett... A nem, nem, nem, az történt, hogy Orbán Viktor kiszemelte a megállapodott Simicskával, hogy Simicska föl fogja vásárolni a Tv2-t, az Orbán pedig tönkreteszi az RTL klubot. És ilyen módon a Tv2-nek nem lesz riválisa, mert igazából a piacon a TV2 nem tudta leverni a, az RTL klubot. Főleg, ami a te is ott. Ugye. Szerintem, szerintem ez nem... Ez az most az, el, az elismerés a, az, a, igen, az, okot, az okozattal ne keverjük össze. Tehát nem azért ö, piacvezető az RTL, mert ott voltam, de nagy valószínűséggel azért voltam az RTL-nél, mert az a piacvezető. kétségtelen Nos. Ö, érted? Akkor van jövője a Mikárnak jelene is van, nem csak jövője. És még, ha, úgy még így vagyok, bazd meg. E gazemberek még élek. Látta valaki a Pillangó című filmet? Mindig mondja, a húsz év izé, lehúszott Francia Gajanába a fegyenc húsz évet, és mindig ezt mondta amikor a haldoklat, hogy gazemberek még élek. Kurva jó film egyébként. Na. Szóval. Nos. Szóval. Arról van szó, hogy Simicska Lajos és Orbán Viktor megállapodtak abban, hogy az egyikük fölvásárolja a TV2-t, a másikuk tönkre teszi az RTL-klubot. Ilyen módon az RTL-klub eltakarodik az országból, és a TV2 egyedüli országos kereskedelmi televízióként nem csak piacvezetővé válik, hanem ezt hogy hívják? monopol helyzetbe kerül, nem lesz alternatívája. És, és egy ideig úgy nézett ki, hogy ez így, ez a tervez így működik is. Csak aztán kiderült, hogy Ö... az RTL volt az erősebb kutya. Na, és az történt, hogy a, hogy a Sivicska megvásárolta a TV2-t, a, a, az Orbán meg elkezdte szétbaszni az RTL-t. Kitalálta ezt a sávos adózást, ami arról szól, hogyha egy cég szarul működik, annak elég 5%-ot fizetni. Láss, tv 2 sivicska De ha egy cég jól működik, és sok pénzt pénz keres, az húszat. Érted? Nem hetet. Érted? Hanem akkor húzat! A méltányosság. Ja, és a méltány, méltányosság. És erre azt, azt mondja, íz, azt mondja, és ez, ez így, így úgy nézett ki, hogy működik is. Olyannyira, hogy, a, hogy az ördög Nóra már át is ment a tv 2 től az, az RTL-től. Tehát, így, ő hogy, hogy mik a jó... Mik a a sűjjedő Igen, el, elhagyta a és egyik egy, egy elsőként hagytál el a sűjjedő hajót, míg aztán ő, hogy hogy nem, hát azért egyrészt ugye a Simicska egyre, egyre, egyre keményebb tényező volt már Orbánnal szemben, és az Orbán úgy döntött egy bizonyos ponton, amikor már azt látta, hogy az RTL egyre keményebben, keményebben politizál, mert hát így meglettek az elvek hirtelen. Itt van vala... a... Itt Ebben be volt végig. Csak hát nem tudtam, igazából a hírek azért szóltak arról, hogy az asszony kiugrott a 9. emeletről, mert hát nekünk vannak itt azért politikai szerkesztési elveink, meg sajtú szabadság, meg... Hát csak... A Nem tudtam, meg zsebembe, és ebben volt. Úgyhogy... És hirtelen elkezdtek politizálni, olyannyira, hogy még a, izé, a Baló-Györgyöt is leigazolták, aki egy nagyon-nagyon korrektsávú, egyébként szerintem. És ja. azt tudom mondani, hogy a Baló-György az az egyik, egyik azon keveseknek. A leszteni, legheroikusabb a figurák egyike 1986-ban az 1956-os ellenforradalmi lázadás 30. évfordulójára a Berec András, nem bocsánat, az a, nép, az a népzenész, meg sem mondó, Berec Jánossal az MSMP, KB... Politikai politi PB tag volt? PB mm -hmm. így, én taggal, mindegy egy, -egy főkoncsi csináltak egy sorozatot, egy műsort az ellenforradalomról. Két év se telt el, már átértékelődött az egész. az a Balónak valahol ott olyan rossz érzéke volt ahhoz. Tehát 1986. októberétől, októberében, novemberében ment ez a műsor. Ellenforradalom tollal és fegyverrel, ez volt a perec könyve akkor 88-ban már nem így írták, 89-ben meg már szabadságot ja, ja, de korogott, a bal oldogyörgy, ez mindig az rossz helyre szól. Cool, lásd a feleségét először is. Lázom, <gül> a, a morvai talán, Krisztinát, jaj, tehát ez a. Na igen, tehát valahogy nincs érzéke azért neki ja. a dolgokhoz. Meg a zsidókiskayok, akiket visszafogadott a nemzet. Honnan tudod, hogy ki milyen származású? Te sem Hát persze, ez világos. Nincs abban semmi. Hát persze. De mégis, mégis milyen halotti csönd. Egy kripta csönd. Nem szabad az mert nem de... mindenki megy figyelmet. Szóval. Euh, miről is volt szó? Sívicská. Ja, a Balógyörgy volt. Hogy leigazolták a györgyöt, Tehát a Balógyörgy volt az, aki annak idején 1997-ben, amikor kiosztották a földi ö, frekvenciákat, akkor ő két pályázattal iratkozott be, ugye az Iris TV-nek a... Jól legyalulták. A, a TV képviseletében. Igen, az Iris TV két különböző frekvenciáért is elindult. Mind a két frekvenciáért ők tették a legjobb ajánlatot. Az egyik frekvenciáért legyőzte őket a TV2, a másikért legyőzte őket az RTL Klub. Az RTL Klub ráadásul érvénytelen pályázattal úgy, hogy hát történetesen nem írták ki újra. Érvénytelen volt, tehát. hát na bum... Jenis is volt, már! Csak a Balú ott is pofára esett, a Balú igazából eddig még mindenhol pofára esett, és most elkezdte volna a műsorát, hogy na most az RTL politizálni fogunk, másnap Orbán Viktor levitt a, a, a, a, a, a, a, a reklámadót 500, vissza 5%-ra, 500 hogy így azt érezte, hogy azért, bassza meg, három szavazomból már elvesztettem egyet. Most erre a kettőre vigyázzunk. Inkább ne boszakodjunk az RTL-le, mert ez már egyszer visszavazott. Közben meg a Simicska növekedett, ugye? Tehát Simicska, Szkülla és RTL Karibdösz között hajózik az én miniszterelnököm a lélekvesztő Odüsszeáján a nemzeti jövő felé. És mindenki meghal egyébként, hogyha most a Odüssze-hoz a forraként értelmet. Szóval a, a vége az lett a sztorinak. Hogy, a, hogy az Orbán úgy döntött, hogy fölrúgja ezt a megállapodást, úgy a, a Molotov-Ribbentrop-paktumot a németek, egy jó példával éljek, ezek, a, ezek az erős történelmi hasonlatok ezekben vagyok, úgy érzem. a Molotov-Ribbentrop-paktum módjára egyszerűen föl, fölrúgja a gecibe a Orbán Viktor a megállapodás simicskával, és leviszi 5%-ra, ami azt jelenti, hogy azt a pénzt, amit nem tudod beszedni az, az RTL-től, azt, azt szétrakja az összes médium között, és hát itt a Sivicskának kurva nagy része van ebből a torta szeletből. Tehát itt a, nem tudom én, a, a Lánchíd rádiótól elkezdve... A klassz FM-en keresztül a hír TV, millió is egy, egy, egy orgánumról beszélünk, beleértve a TV2-t, gyakorlatilag az lett a következmény, hogy megfingatja az RTL helyett, beszedi ezt a pénzt a Simicskától. Úgy, hogy közben már visszanyeste az állami megrendeléseket. Ugye arról szólt a dolog, hogy Orbán Viktort Simicska Lajos hatalomra juttatja a plakátjaival. Meg a pénzével, meg a felületeivel, amikkel kereskedik. Meg az újságjaival. A Hírtévével, az eko tévével, nem, az nem azzal, a, a, a ö, magyar nemzettel és a többi újságjával. És amikor ez megvalósult, akkor Simicska ezeket visszakapja. Egyrészt ilyen mindenféle közgép megrendelések formájában, mindenféle állami adókedvezmények formájában, meg az újságjaiban, Állami hirdetések formájában, tehát hogy az Orbán beszáll az újságok finanszírozásába, az Orbán a faszomat az Orbán mi. Beszállunk, tehát mi a adónkkal, az adónkkal beszállunk, a, beszállunk az er, a, a, a, a magyar nemzetnek, meg a magyar hírlapnak. Értelmezd nemzet... ezt úgy, hogy a nemzet részvényese vagy. A magyar nemzeté, a rész. A, a, a, a magyar nemzetnek a finanszírozásában, hogy az vesz, versenyezni tudjon, a közvetlenül az én pénzemből finanszírozott állami médiával. Nagyon jó. Nagyon jó. Ingyen hirdessünk a magyar nemzetben, meg a hírtévében, hogy az jó erős versenytársa legyen az állami televíziónak, amit túl mi fizetünk. Csodás, cso csodás üzleti terv. Micsoda konstrukció? Azt tudjátok, hogy az állami média, ami a három rádiócsatorna, meg három tévécsatorna, az a fele pénzt viszi el, mint a közoktatás? De az is oktatás. Nem, hát, az az Nem, hát, nem, hát, nem, hát, az a züllesztés. Tehát, így, mi elköltjük, tehát elkölthetnénk három, három forintot közoktatásra, ehelyett elköltünk kettőt közoktatásra és egyet züllesztésre. Tehát plusz egy forintban vagyunk, pedig lehetnénk plusz három forintban. Hát, ez nem biztos, hogy pontosan így van, de én most itt fejben így számoltam ki. Lehet, hogy többet lesz mint te Lehet, hogy fel annyi pénzből kétszer annyit lehet zülleszteni építeni, nem? Elvileg rombolni egyszerűbb, nem? hát olyanról még nem hallottam, hogy úgy épül fel egy katedrális, hogy fogunk egy betongolyót, és így elengedjük. El, rágyán... Elvéletileg építeni drágább. De az építés mindig rombolással kezdődik. Csodálatos. Csodálatos. Erre nem gondoltam. Az épi... Nem, az építéshez olykor a rombolás is hozzátartozik. Nerombolod a régit, felépíted az újat. Tudjátok honnan van ez? A Vörösvári László nevű embertől. A Vörösvári, nem a Trónok lófaszta. A lófaszt. Vörösvári egy ilyen nyugdíjas bácsi volt a szocializmus végén, aki ilyen bölcseleteit, meg magártalírt írt verseit, meg drámáit magánkiadásba kiadta. És az utcán vettünk egy ilyet, és abba csupa ilyen bölcsesség volt. Na most meg az történik, hogy Orbán Viktor a mi pénzünkből most sokkal többet száll állami médiára és sokkal keveske, kevesebbet a Simicska finanszírozására. Ez azt jelenti, hogy a Simicska most nem kap, tehát igazából fölrugta a paktumot. A Simicska idén finanszírozta a kampányát, hatalomra juttatta Orbánt, majd Orbán így a ráeső részt, ugye, ami így visszajárna, azt most így nem adja. Hát nem csak arról van szó, hogy nem jönnek, az állami, nem jönnek az állami megrendelések. Nem csak arról van szó, hogy nem jönnek az állami hirdetések közpénzből. De arról is szó van, hogy Orbán Viktor hírcsatornát csinál a mi pénzünkből, hogy azzal versenyezzen a Simicska hírcsatornájával, a hír És erre, erre a Simicska azt mondja... Mert, hogy mondjam, ez egy mocskos alkú volt, egy mocskos paktum volt. De vajon egy mocskos paktumot hitszegű módon fölrúgni és a másikat hátba döfni, az korrekt dolog? Hát figyelj, az hogy... mióta korrekt dolog? Tehát, hogy... a régi, régi, nem? Hát a mór megtette kötelességét, a mór mehet szánkózni. Tehát ez a, sí, a simicska ezt mondta, megyek szánkózni. Megítok, és azóta elhagyta az országot. Széles Gábor, da, az azt, a széles Gábor az azt mondja, hogy ha van egy csöpp esze, a széles, a barátom volt főnöke, azt mondja, hogy, ezért, hogy ha van egy csöpp esze, akkor nem jön Magyarországra vissza. Tudod, Tehát én ez bíromba az meg ebbe, hogy most már így beszél, már közbeszéd szinten is a gengszteretika, az, ami így idézőbe. Tehát ez a gangster mentalitás, ami, ami működik. Tudod, mi hiányozna még, amikor meg bészbólütővel szétverik a izé. Orbán Viktor előbb lesz egy és szétveri a simicska fejét. De az, milyen csodál, de az milyen csodálatos, hogy a Széles Gábor, aki egyébként a nemzet, a, ő, ő is a nemzet őrültje. Tehát, hogy a, a, az Echo TV az egy olyan csatorna, ahol nem csak a, a, a műsor, műsorok készítői, meg a műsorok műsorvezetői őrültek, de maga a TV-elnök is őrült. Tehát, hogy az, hogy a, de már az az a csávó, aki már föltalálta az antigravitációt, és ezt már háromszor ki is írta. És azért a, a mandinerem meg olyan ízik kibaszott, ilyen gyökértrollok vannak, hogy ez a faszopó írja, hogy föltaláltam az antigravitációt, és így nem tudom én, plusz 75 like mínusz 4. Mert érted, az egy nemzeti antigravitáció, érted? Tehát az nem a kommunisták antigravitációja, amit különül, hanem ez a nemzet antigravitációja amit az Széles Gábor kitalált, tehát az egész más, hát, ahogy úgy őrül, meg úgy mi is szeretnék. <gül> És az, az a csodálatos, hogy a Simicska, az valójában, ő egy olyan oligarch, aki nem őrült, hanem egy ilyen nagyon törzsölt elég okos csávó. Nyilvánvalóan kurva okos, mert ami pénzt ő megkeresett Magyarországon, az... Az, az elképzelhetetlenül sok pénz. Tehát a, ő az, akihez képest a Várszegi Gábor, meg a Demián Sándor, meg a Csányi Sándor, azok ilyen kisdobosok, baznak. meg. Tehát ők, a, ők azok, akik azt lehet mondani, hogy hát ők nagyon gazdag emberek. A Simicska az egy más ligában játszik. Az egy más ligában játszik. Tehát a, a Simicskának tényleg, a Simicska hatalmával csak az Orbán Viktor hatalma ér fel. Az a pénz csak példákban létezik, ahogy Wagner úr mondta. Szóval, ezen most ne akadjunk fel, hogy ki a Wagner úr, ez most ne találkozik. Nem olvasnak már rejtőjen őt. Egyébként, hogyha olvasnátok rejtőjen őt, jobban megértenétek a mai magyar közéletet, fiatal bunkó ha olvasnátok Piszkos a a kapitányt, meg Füli jimmy tehát, hogy a vicskát így hogy szúrja a hasárnak, meg egyébként, itt sokkal jobban megértenétek, hogy mi megy mondjuk a fidesz n belül. Na szóval. Ö, na most, itt, itt oligarchákról van szó. Milliárdos nagyvállalkozókról van szó. Nem lehet, hogy... Cégvezetőkről van szó. Vár, nem lehet, hogy Orbán Viktor a Károly Robert. Érted? De ha jól tudom... Károly Róbertet nem Csák máti juttatta hatalomra. De más oligárhat támogatta. És azokkal ugyanúgy leszámolt. Hát ez az. Orbán, Orbán Viktor, és a, a, a, arra még várunk, hogy Orbán Viktor leszámoljon a Széles Gáborral például. Azzal a Széles Gáborral, a a a, a, az ala Széles Gáborral, aki a legmocskosabb, leg, leg, legszennyesebb rabló privatizátor volt. Tehát ugye ő privatizálta ki az Icaruszt, azt hiszem. Vagy a videóton nem az ikaruszt azt hiszem az Icaruszt. Nem az Icaruszt. A az Icar Videoton? A Egyébként, egyébként izé, Mindegy, két székesfehérvári cég De ő már a kommunista rezsimbe is izé volt nagymenő, a demián együtt. Hát, persze, hát nem, hát arról van A Simicska nehez, a Simicska egy self-made man, ő a rendszerváltásnak a... Nem hát, nem, hát ő ugyanabból a, ugyanabból a ő kollégiumi szobában hát, jön onnan Orbán Viktor. Tehát ugye ők a legjobb barátok voltak, és a legjobb elvtársak, így fogalmazzak. Csak a Simicska az gazdasági útra lépett, és nem politikaira, mert több esze volt. Na most azt kell látni, hogy, hogy a, a Széles Gábor, aki a nép néppénzét lopta el, ugye, a videóton esetében, egész konkrétak legyünk, hogyha, hogyha ő valami őrültséget, valami, éppen valami antigravitál a mandíveren, akkor ott az összes ilyen, ilyen nemzeti együttműködő így bepluszolja neki, meg így belájkolja neki, hogy te jó. A bazdmegre egy óra dérbe csinálják, e? hát ha, ha fizetnek kérde... érte, én is belájkolom, bazd meg. Hát. Ha ez a munkám, hogy otthon ülök és lájkolok, és kapom érte a, azért, a lovettát, hát persze. És hogyha megkérdezed őket, hogy, hogy ezt, a, ezt a rabló privatizátort, aki a ti pénzeteket ellopta, ugyanúgy, mint a gyurcsány. Tehát abban, ahogyan ellopta, abban nem volt semmi nemzeti. Abban úgy a zsebébe. De! Olyan... De! Mert a Széles Gábor azért lopta el, hogy ne a kommunistáknak maradjon, hanem a magyar nemzet zsebébe menjen. Azért maradt az a az meg a magyar nemzetnek a zsebébe, mert a Széles Gábor lopta el bazd meg, és nem a zsidók. Értitek? A, a, a nemzeti lopás, nem lopás, az megőrzik a magyarság számára. Utódaink, unokáink, dédunokáink, abszolút. Na most, amikor a, amikor a, a Simicska azt mondja, hogy Orbán egy geci, azt én szerintem ő nem indulatból tette. De nem arról van szó, hogy neki annyira elgurult a gyógyszer, hogy gyorsan fölhívta a telefonon az indexet, akiknek nem nyilatkozott életében, és azt mondta, hogy egy, valamit azért szeretnék csak, hogyha van egy perce, Orbán egy geci. De írják negyeseket. Nem, az index, egyiket az Indexes csávó hívta őt fel. Hát, miután, a a, miután az egész szerkesztősége lemondott a csávónak, és azt mondja a Simicska, hogy akkor most oda megyek, kibaszok mindenkit, és én leszek az elnök. Mondja, Kivágok, mint, mondja mint tulajdonos. Ezután így jelent meg tudod. Kivágok mindenkit, a fasz, azt mondta, hogy kibaszok mindenkit. Jaj, jaj, ja, ja, jó, és, és, és, és, és, és ő lesz a tévén, és... Ő, mint tulajdonos ezt mondja, és rögtön beindul a szemforgatás, hogy. Na most már látjuk, mit gondol a sajtószabadságról. Sajtószabadság. Eddig eddig volt. hát addig, amíg az Orbán segít, segít nyol, nyol, kellett nyalni, addig volt, sajtó. szabadság volt. De most, hogy az orbán egy geci. Vége. vége. És látjuk, hogy már eddig sem volt. Simicskánál eddig sem. Figyelj! De akkor viszont Orbán Viktort hogy választották meg? Rovi! A sajtószabadságtalanságtól! Világos! vagy hogy? Várj, ezt az előbb meg akartam kérdezni, ugye mind a ketten szeretjük a jó maffia fiolakat. Én nem emlékszem olyan sztorira, hogy lett volna olyan, hogy valakit följuttatott valaki, és utána az kinyírta azt a másikat. Olyan volt, hogy összevesztek valamin. Persze tényleg? Hol? Hol volt ilyen? Volt egyszer egy Amerika. Tényleg? Tényleg, a sepejes is tényleg, hát az, az kicsit más Hát az az, az az igazság, hogy a szóza nélkül a Tony Montana nem jutott volna el addig, ameddig. Ki látta a, a, azért a Brian De Palmának a sepejes arcúját? Na, akkor tudjátok, miről van hát, szó. Az csodálatos. A sepejes arc az Orbán, és a szósza a, izé a simicska. Na. Na most akkor ezt, izé. Jó, és milyen, milyen ízléses, amikor az egyik média oligarha a másik média oligarhát az államhatalom nevében fenyegeti. Tehát amikor a Széles Gábor üzen Simicskának, hogy a helyében nem jönne haza. Ha van egy csöpp esze, ha van egy nem jönne, esze, nem jönne haza. haza. Tehát olyan, hogy amit azt mondanám neked, hogy ha van egy csöpp eszed, legközelebb nem jössz fel a színpadra, mert az Imola, a főnökünk agyonver. Ez egyébként bármikor megtörtént. De érted, nem azt mondom, hogy én vele egy hanem a főnök. És én nem fenyegetlek. Én egy jó tanácsot adok neked, hogy megvédjelek. Amikor a Havas heriket kibaszták a izéből, RTL-től, akkor az Árpa Attila, ezt egyszerűen a Havas herik mesélte valamelyik műsorába pontosan az Árpa Attila is ott volt, és akkor azt mondja, nem voltál te olyan bátor gyerek Katilla. Te azt mondtad, hogy azt mondták neked fentről, hogy most engem innen el kell távolítani. Tehát az árpatilla nem vette annak az ódiumát, hogy kibassa havas Herriket. Az Árpa Attila is azt mondta, hogy neki ezt úgy parancsolták föntről, hogy szívesen megtartaná a szegény heriket. de ezben persze nyilván ő basztak ki. Na, hát ez ilyen. Azért az Árpaltilának voltak jó húzásai. Nem a Mónika gondolok itt. Éppen... Hanem, hogy kibazták szegény Henriket, már erre gondolok. A, a tanár urat, ugye Havas Henrik a legműveltebb újságíró Magyarországon tudotta Egyetemi tanár. Hogyha, magyar, hogyha, hogyha az aranycsapatot kell felsorolni, akkor. Erre három napig volt államtitkár is. Tehát ez az, az... Na, az még annyira jó az... volt, amikor három napon keresztül, és utána fölvette a végkielégítést egy évig. Nem. A három napnyi munkájáért, mert azt a munkát, amit az alatt a három nap alatt a havas Erik elvégzett, bazd meg. Uh -huh. Na, egyébként térjünk vissza a Simicskára. Tehát én egy picit filozofálnék, mert nekem ez egy izgalmas kérdés, hogy ennek van-e valami hatása a magyar közgondolkodásra? közmorára. Ez az egész. Tehát főleg nem a konkrét ügy, nem a Fideszre. Most nem arra vagyok kíváncsi, amit mondanak, hogy hú, akkor elindult a Fidesz belső bomlása, már ezek a repedések korábban is látszottak, amik most itt izé szakadékká tágultak, és a politológusok mondják ezt a sok fasságot. Nem ez, most nem ez az érdekes, hanem amikor már ennyire kibaszottul nyílt, a legfelsőbb szintől kezdve, hogy igen, igen, mi szemét gengszterek vagyunk, és akkor mi van? Így a magyar nép, kapjátok be a faszomat, az összeset, amikor már ennyire nyíltan megy ez az egész, hogy ennek mi a hatása? Rövid távon és hosszabb távon. Tehát ez Szeret... így tetszik a magyar embernek. De Ketszik. miért a húzéhoz? A halvas Béla, a fekedvenced, izéval, a utolsó novellája az ugyanis, az, a politikai elit azzal szórakozik, Fölme, hogy ilyen összegyűjtik a lakosságot, vannak egy begyűjtés, és akkor Rendőrök összeszedik a város lakosságát, beterelik egy főtérre, és ha a politikai elit tagjai föltről lehugyozzák őket. Aki fölmer nézni, azonnal agyik. Néha csak úgy beléjük lőnek úgy, úgy, úgy, úgy szórakozásból is, de ott még sokan megúszhatják, aki fölnéz a hugyozókra, az nagyon lövik. És a nő, és eljut a zsákba, kidobják őket a picsába, és akkor a nők még ilyen csövet tesznek a pinájukhoz, és az, hogy jobban húgyozzák, ha nem Googlenak ők, férfias ez ugye azzal ez és akkor vége a húzásnak néhány hulla ott marad, és akkor eleresztik őket, és akkor mindig van egy ilyen begyűjtés. És ennek semmi más célja nincs, mint hogy mit szórakoznak. Tehát, hogy nekünk ezt úgy szabad. Úgy bármit. A pofátokba szarunk. De nem de nem, nem, nem célja neki, ez az, amit egyszer mondtam, tudod, ez a Nero és kaligula Tehát ez az önmagáért való ilyen elajasodás. Csak még azért nem annyira artistikus, nem olyan finom, mint a Caligula, mint a egy a pókhálat adóba, meg ilyen hasonló dolgok. hát akkor ide eljutunk, azt mondom, ez igen, Magyarország csatlakozott az antik kultúrához. Egyelőre még hunok maradtunk, még így egyelőre az van, hogy agyonlövöm, szép basszom a kurva geci anyáddal. Tehát ez a, ez a stílus. És ez bazd meg, hogy ezek után képes a magyar ember elmenni szavazni, mondjuk, vagy, vagy érted? Tehát, hogy vagy nem érted. De, nem ez zajlik, de, de vajon nem ez, nem ez zajlik? Nem ez a nem ez a latin-amerikanizálódás, vagy szovjet közép zajlik most már Kurvára 25 más. éve? Más, más, más. szovjet középázsiában az... ott olyan figurák élnek, akik őszintén elhiszik, hogy a, a azé, türkmén vasi kézzel gyógyít mondjuk. Érted? Képzeld el, elhiszed, hogy Orbán Viktor kimegy, mint a francia királyok, még 14-ra is, is csinálta, és kézzel lett gyógyít. És mennek Orbán Viktor és gyógyít. Tehát azért a magyar társadalom nem ilyen. Lehet, hogy sajnos egyébként, mert akkor itt lenne valami hit, meg remény. Tehát itt nem ilyen. Azért ezt nem hiszük el, hogy Orbán Viktor meggyógyítja a vízkórosokat, az meg, meg a mit tudom én kikát. Jó, de Ukrajna, Ukrajnában már senki de. nem gondolja az, hogy a Na Ukrajna, kóra. az már igen. Középázia rossz példa. Latin Amerika megint rossz példa, az meg, mert ott van egy erős egyház, meg ott az emberek hisznek dolgokba, akár kommunista lesz, még bármi bele hisznek. Itt totálni hír van, itt senki nem hisz semmi, és a politikai elit az én nyíltan bazd meg. Rogán. A rezsi csökkentés érdekében elveszük az utolsó fillért is a pénztárcátokból, és hogyha még ugattok, akkor még a pofán is lövünk titeket, és bedobunk a Dunába. Érted? Tehát, hogy A Rogánban az a, az a csodás. Ezek, érdemes figyelni ezeket a pszichopátiás karrierpolitikusokat, hogy ezek hogy kommunikálnak a tömegekkel. Ugye a, a kis Rick Kancs az ismert. Ugye ő szobrot állította Bliknek. Nem, vagy ő... mindig szerepelt a családjával a Blikben. Igen, és hát hálából. Hát ez mi, ami jár, az jár. Aztán. Korrekt. hogy Correct. ezért, hogy ő szerepelt Correct. a családjával a Blikben, fogod? A, ő... Aztán állított egy. De nem üldöztel szánkózni a blikket nyugatra? Állított egy kalambó szobrot, meg. Kalambó szobrot. Hát ő nem Peterfolk szobrot állított, érted? hanem kalámbót! Tehát itt a 20. 20. Azt azt század a... gyerekkorában, az meg én is vasárnaponként volt, emlékszem, Szocializmus A 20. Van. század és a 21. század közötti törésvonalat érzemes, érdemes érzékelni, a 20. században még Peter Folknak a szobrát állították volna föl, hiszen az egy színész, magyar származású, hogy ott még ott még kinézték, ott még még a politikai osztály kinézte az emberekből, hogy meg tudják különböztetni a színészt a szereptől. De gyakorlatilag a 21. században már nem Peter fogtak állítunk, mert Peter Folk az egy ilyen zavaros valami. Tehát az állítólag az valaki, aki a kalambó, de ezt így igazán nem értük és nem is érdekel minket. Ja, Peter... a kalambót mindenki látta, mindenki szereti. A kalambót, a kalambót, tehát hogy a kalambóhoz kötődnek. Érted? Tehát a, nem, nem, nem Harrison Ford, hanem Han szóló, Érted? Tehát, a... De várjál... Tulajdonképpen És Kalambo, és bazd meg! A leghitványabb, legszemetebb sorozat a világon! Hát azért le, leg... le, nem, Neee! azért szeretjük! Hát mindig Igen? ugyanaz! Hát az olyan jó, hát olyan biztonságos! Hát nézünk, leülök, leülök, leülök, és mindig megtörténik megtörténítünk ugyanaz. Az elején a tökéletes gyilkosság. A nagy vállalkozó simicska megöli a sógornőjét. De valamilyen teljesen ilyen... Meg, de meggyilkolja, de úgy, hogy tökéletes alibia van. Tehát az első perctől az utolsóig őt igazolja valaki, hogy ő hol volt, és ő tényleg ott volt, és onnan gyilkolta meg ilyen kurva rabasz módon, amit végignézel. Az első kibaszott negyed óra az arról szól, hogy te megnézed, az nem egy krimi, bassd meg! A nem egy krimi, az egy bűnügyi szappanopera. Komolyan? De ezért szerettük. De még csak nem is szappanopera. Ez ismétlődik újra, meg újra. Szerettük a faszomat, Te, te, te szerette talán. Sokan vagyunk, Robi. Te meg, te meg kevesen. Egyébként kocseknek is szobrot kéne állítani. Amúgy is kócsak lehetett az eredeti magyar, mert akkor egy kócsak És én Tirlicnek is szobrot állítanék. Látta valaki a tavasz 17 pillanatát? ha, ha nem is hallottatok róla. Klasszikus szovjet beépített kémfilm sorozat volt, hogy a szovjet elvtárs hogyan épül be a Gestapo legfelsőbb e, régióiba. Egyébként nagyon jó színvonalas filozofikus. Csodása, hogy nagyapasztorizik és ez újra meg, újra meg kell Azt mondtam hát, már nektek, egy... hogy miért szeretem a mcdonalds -et? Mert amúgy utálom hivatalból, de ott olyan fagyit adnak, az az egyszerű 160 forintos töltséres vagy, és az íze teljesen olyan, mint amit a Szovjetunióba ettem. A Marozsennoyet, csak a Marozsennoyet így harapni kellett, mert két, két ilyen ostya közé volt, úgy hát egy téglaszerű volt, és az harapta az ember, mint egy szendvicset. Ez a foga. De, azért, de ezt, ez, ez lágyabb, mert ez amerikai. De az íze ugyanaz az amerikai szarnak, mint a szovjetnek, és engem ilyenkor a nosztalgia könnyei végigcsorognak ráncos orcámon. A szenilis köncseppek, amikor a kislányomnak veszem azt a fagyit, és megeszem helyette. <tos> az is minősít valakit, hogy mi érez nosztalgiát. <tos> szóval... A... Egyszer már mondtam ezt a hülye puszért, így azt mondja, kibaszott nyomasztó csávó vagy te az. El kellett volna téged is vinni a szobjátúrdók a tanulmányi kirándulása, akkor most nem így nyilatkoznál, a miniszterelnök úrról tanulnál egy kis tisztességet, ahogy az apád, meg az anyád, akik felneveltek téged egy életen keresztül, becsülettel. Mindenkit, mindenkit ő... Tisztességgel, becsülettel felneveltek. Én azt gondolom, hogy az első Orbán Viktornak annak a, annak a, a Berlusconi volt a példaképe. Az a baj, hogy a másodiknak... Meg Váred, a Berlusconi az kurva jó csajokat kúrt te hát, hát érted. jó nőnek egy, egy kurva mondatot végig végigmondani, hanem a... jó, <sukat> figyelj, az meg, szabadjon már egy kurva jó, elmondani. De, Zóval, de az jó. az újnak, a, a második és ennek a jó. Anya ennek már jó, ennek már Putyin a, a, a politikai, példaképe. Példaképe, politikai példaképe, és a, ahogyan a Putyin leszámolt a maga oligarcháival, úgy számol most le az Orbán a magáéval, a Sivicskájával. Ennyi. Ez történik. De az Orbánnak mindig kell egy ilyen nagy és erős politikai szereplő, aki imponál neki. Az jellemző, hogy az első Orbán kormányban az első Orbán az még, a, az még ezt még az Európai Unión belül találta meg. A másodikban van erről már, már szó sincsen. Ez egyébként őt minősíti. De visszatérve a Kalambóhoz. Ugye, Nem engedem, hogy végigmond. Megjelenik, megjelenik a kibaszott Gyökér Kalambó. És az első kibaszott pillanatban tudja, hogy ki a gyilkos. Azon. Honnan a fazból tudja? Honnan? Honnan? A szimat, ugye? A zsarú szimat. Ő kiszagolja. De, ez, de erre nem térünk ki soha, hogy honnan tudja. Ő tudja. És onnantól kezdve azt az egyetlen embert, aki gyanú fölött áll, akinek tökéletes alibi-ja van, azt elkezd így fingatni. A csávó pedig, az illető, akit fingat, a kalámbó, az úgy dönt, ő a gyilkos, hogy együtt fogok működni a hadnaggyal. Hadd hítja azt, hogy ártatlan vagyok. Annyira együttműködő leszek, hogy saját teóriáim lesznek arra, hogy ki a gyilkos. Ezek között nem fog szerepelni az egyetlen, hogy én. E, és, és ezzel elterelem a gyanút magamról. Az összes így gondolkodik. Hadd nagy, gondolkodtam én is ezen az ügyön. Ez nagyon izgalmas, jó fejtörű. Hát hadd segítsek, és a hadnagy örül... Segítsen egy kicsit, nagyon jó ötlet, hát de én meg azt gondolom, hogy akkor nem lett volna ott a porcukor vagy a faszom. És így el is indul kifelé, de hát visszavardul, hogy végeknek kérdez azt, hogy... És egy addig idegeli az illetőt, amíg elkövet valami kurva súlyos hibát, és az illetőt így a, a kalambó az így léprecsalja. És akkor ő nem menekül. Ő nem. Ő nem próbál verekedni, vagy arcon fejelni a kalambót. Azt mondja, hogy hadnagy, maga okosabb nálam. Ki tartja a kezét, hogy bilincsen jövő. És, és az az, érdeke, az, az érdekes, hogy, a, hogy, hogy az összes, valami 300 részen keresztül ez megy, és mindig minden alkalommal ez megy, ami semmi másról nem szól, hogy az emberek imádják azt nézni, ahogyan a gazdag szemét, rohad keci, az... A csóró nagy. A szegény Akinek hadnagy. egyébként szaráutója van, és olcsó szívarokat szív, és... És kopott, szívan. kopott... És majd... Így van! Pontosan! Szivatja a sznobokat! Ez a lényeg az egésznek! Nem a sznobokat, a gazdagokat! A gazdagokat! A Ezért volt népszerű a kalambó! Méltán népszerű volt a kalambó! Máig szeretjük a kalambót, aki megszopadta a gazdagokat. A csóró, ám de okosabb hadnagy. Apropó, viszont ja, ja, ja, most, de. hogy már üldözik a dohányosokat, bazd, meg most akkor mi lesz a kalambóval? De a kalambó az nem csak, hogy szivarozott. Állandóan szivarozott. Nem csak, hogy megszivatja a gazdagokat. Szó sincs róla. Hogy csak pusztán megszivatná őket. Hanem amit talál a hideg tálakban, azt nincs ebre rakja. Tormakrémes nyolnárja, már egy a követke. a pofáját, hopp egy drága szivar, hopp egy kis brandy, az is befigyel az arcba. Minden, amit talál, az... Azodik. A drága hadnagy. Na a drága tessék, hadnagy, a egy tessék. Tessék, van a felesége A felesége alkoholista, nem is de is nem egy kortyot. Egyébként, egyébként az a poém, nem is, is az egy, hosszú, egy hosszú evolúción keresztül, mert ha valaki látott nagyon korai kalambókat, az Magyarországon csak keveset adtak, ott még egyébként nem ilyen volt, ott még üvöltözött. Meg ilyen izé volt. Egész más volt, és lassan alakult ki ez a klasszikus kalambó figura, akit méltán megszeretett mindenki. Mindenki. Kivéve persze, aki a simicskának a szekerét tolja, azok természetesen nem szeretik a kalambót, mert az oligarchákat, a gazdag embereket szeretik, de aki a rezsicsökkentés kormányát kedveli, az szereti kalambót. Na megyek piájához, akkor... Rám szakadt a lehetőség, hogy nem trollkodott szét az a gecibe, ami itt vagy. És most zavarba egy Szóval, szóval hogy a, igazából a kámbú az az embereknek a, az irigységét testesíti meg. Hogy az emberek hallatlanul irigyek, és feltételeznek ezekről a gazdag, ezekről a romlott gazdagokról pármit Például az előre eltervezett intelligens gyilkosságot. És, de, de nekik a, de, és hogyha pedig ezt a, ezt a gyilkosságot ki kell nyomozni, akkor ahhoz nekik nincsen szükségük nyomozásra. Mert igazából kalambon nem nyomoz. Kalambó a kezdet kezdetétől tud mindent, csak nincs bizonyítéka. És addig basztatja az illetőt, amíg lesz. Erről szól a történet. Tehát itt nincs nyomozás, de a kalambó nem eljut addig az információig, hogy ki a gyilkos. Tulajdonképpen a kalambónak a nyomozása, az lezárul azelőtt, hogy a kalambó színre lépne. De az egész bűncselekményt régignézett, semmilyen kérdés nincs. És dramaturgiailag pontosan ugyanaz történik 500 részen keresztül. Ez milyen képet fest az emberekről? Hogy ez az ő hősük. Akit újra, meg újra végig, és nem is ő Igazából a cselekmény az egyetlen egy cselekmény. Egyetlen egy sztori. És 500 rész. És újra, meg újra, meg újra, meg újra ismétlődik. Mit mond ezzel az emberekről? Milyen élmény ez? Hát nem olyan, mintha tűzbe bámulnál? Hát amikor tűzbe bámulsz, akkor történik az, hogy mindig ugyanaz történik. Itt valamelyik láng felcsap, ez valami ilyesmi élmény, nem? És ez olyan biztonságos, olyan nagy belső biztonságérzetet okoz, nem? És igazából ez az, ami a Kalambónak a sikerét, sikerét mutatja, és pontosan a, a, a, a Rogán az tökéletesen érzett rá erre, hogy az emberek azok imádják a biztonságot. És ha főleg ha ez a biztonság azt jelenti, hogy a rohadt, mocskos gazdagok, ha végén rábasznak. És mindig kiétel nélkül mindig. És ezt az emberek szeretik, és ez egy, ez egy ilyen nyugodt biztonságos érzés. És ha én belegondolok abba, hogy én miért szeretem a képet hát én az meg én éppen éppenkezőleg én azért szeretem, hogy, hogy történik valami váratlan. Valami, amivel nem számoltál addig, hogy meglepetés szereznek szerez a, a rendező. És nem pedig, hogy újra meg újra ismétlődik ugyanaz. Mi is a szomszédok? Hát a most sok meglepő dolog nem volt, bár egyszer, egyszer valaki kiesett az ablakon. És az egy ilyen, az ilyen, az egy ilyen, ilyen kurva béna, ilyen ronybaba volt. Azt észrevettem a szomszédok vagy mindig az az egyetlen bontatlan vörös bazdmeg. Az, az, az volt mindig az asztalon. Egyszer kiszúrtam és tényleg, bazdmeg! És ráadásul egy szar, az a spétburgunder, ilyen, ilyen rossz, olcsó ízét, azok Ennyire nem volt nekik ízé, pénzük a kellékekre? Egy rohadt, félédes, ihatatlan bor, és mindig az volt a kibaszott asztalon. Nem tudom, látta-e valaki a szomszédokat? Na jó, ezt így nem kérdezem. Látott-e valaki a szomszédokból valamit? Látta-e valaki, amikor meghalt a spanglis a, a arcút, mint a szomszédokat? Ja. Na Amikor meghalt a spanglis, a kábítószeres, belehalta a füvezésbe. Azt látta-e valaki? És kijött a mentős és meghalt. És mondja, ott az öreg doki, végre meghozhatnák már azt a törvényt, ami bünteti. Ezt szeretjük, biztonságérzet, Robi, ez az, amit te nem tudsz. Nem lehet mindenki ilyen apátlan, anyátlan, rosszul szocializált, az meg. A szilárd erős társadalom alapja az a biztonságérzet. Érted? A kedélyesség, a szomszédok, a Gálvölgyi János, érted Ez is csodálatos, amikor... A... Hát ez. Olyan család vagyunk, tudjátok, nagy család. Nem véletlen, hogy itt szerencsétlen Mennyhárt, Mészáros, akárki próbálta a bulvárral itt, mit a mocskolódni, volt egy évig, két évig. Hikopott, jött a A bulvár, azaz a, né a nőklapja megszokszorozódott, csak úgy hívják, hogy Kiskegyet, meg Hot, meg Story magazin, meg mit tudom én. és lehet, mit tudom én, öt-hat féle nőklapja ugyanazon a szellemiséggel, ez a posztkádárista, ez a nem kell itt a balhé, hova ment nyaralni, mit tudom, Batiz András, meg mit tudom, és akkor Gávöldjének a lánya a Balatonon. Ez ilyen kedélyesség, ez az otthon érezzük magunkat, mi egy nagy család vagyunk, a kis Magyarország, a Magyar tengerrel, a Balatonnal. Érzitek, érzitek, Na ez, ez, ezek vagyunk mi. Ez Türkménbasi, bazmer. Ez ez az, az aranyszobrot állíthatott magának, az egy nagy formátumú figura, nekem. Türkménbasi. Igazából, igazából ez egy... Uh, pot, egy paternalizmus és egy nagyfokú provincializmus. És ez keveredik. <gül> Abszolút! De kedélyes! Kedélyes! An aranykori, Hanvasi Siltóla, tudod, kimegyek a méhesbe meg a izé, ez a így az a berzsönyi költészete kapcsán így a jó jó viálisak vagyunk, nem háborúzunk, Napóleon is elvert minket, mindenki, szóval ugye el vagyunk, szeretünk hőzöngeni, Ezé az az uralkodónk, akit nem szeretünk, és akkor lehet pofázni, de ha nagy baj van, akkor természetesen, ezért loffass összezárom. Tudod, nincs csodálkozom? Mi a faszér voltak itt szabadságharcok? Azokat kicsinálták. Rákóci, meg mit tudom én? Zsidók, meg a CIA. Persze, világos. De hogy, de hogy ez a fura? Fura, ez ugye nem megy bele. Érted, hogy voltak ilyen, ilyenek, hogy Rákóci. Nyugaton nevelődött mondjuk, jellemző. Hát ez a ez ő, nyugatról jött, meg pite kosút. meg ilyenek. Ez miért? Ez miért volt? Érted? Miért volt ez? Na erre adj magyarázatot, kalambó szakértő barátom. Azért, mert végig söpört egész Európán a forradalmi hullám, és az meg... Hát itt megállhatott kitermel, volna... Nem nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, hát így bizonyos társadalmi változásokon egyszerűen át kell esni. És ez törvényszerű, és a történelem kitermeli a magakos ez a, te, ez a rendszer is termel, csak ö, nyilván sokkal kisebb számban. Vagyunk mi ketten? É, jó. jó, de kettő közül téged a széles Gábor fizet, úgyhogy. Igazából? Vár csak fizetne. Szóval, ö, szóval ö, visszatérve erre a Sivicskára. Igazából az én számomra, most felcsillant a remény, hogy, hogy lehetséges, hogy ez a média háború, ez nagyobb, nagyobb sajtószabadságot okoz majd, vagy nagyobb sajtószabadsággal jár majd. Mert ugye az történt, hogy a magyar médiának egy jelentős része, ami ráadásul politizálásra hajlamos médiumokról van szó, tehát nem TV2-ről, vagy nem elsősorban a TV2-ről az most kifarol Orbán Viktor és a Nemzeti Együttműködés mögül. És lehet, hogy ezekből még olvasható médiumok is lesznek pár éven belül. Hát ugye minek köszönhető ez a konfliktus a Simicska és az Orbán között? Szerintem egyértelműen arról van szó, hogy a, amiről már egyébként pár évvel ezelőtt ö, beszéltem, meg azóta is folyamatosan, hogy a magyar politikának a súlypontja az korábban a két politikai oldal között volt. Ugye? Volt az Inga, és az, a, a, az Ingának az egyik felén álltak az egyik politikai oldal, a másikon a másik. És kettőjük között volt a súlypont, ugye? A ez súlypont felborult. az, ahol így leng. Ez az Orbán rezsimmel felborult. Na, ez az Orbán rezsimmel igazából nem felborult, hanem úgy szoktam fogalmazni, hogy a politikai súlypont a Fideszen belülre került. Interiorizálódott. És aztán, és aztán pedig a csökkentéssel gyakorlatilag ez a politikai súlypont, ez már nem pusztán a Fidesz-en belül, hanem az Orbán Viktoron belülre került. Hát a, gyakorlatilag a 2010-es választásra elmondhattuk, a második kétharmadra, hogy vagy a 2014-esre gondolok, a második kétharmadra, hogy, hogy már, már Orbán Viktoron belül volt a politikai súlypont. És ez fenyegetett. Tehát, hogyha, ha, ha ez a valami szakad, akkor ez nem kívülről szakad, hanem belülről szakad. Tehát, Ezt Ugye arról van szó, hogy kell a két, két pólus. És, és mivel, hogy az Orbán Viktornak és a Nemzeti Együttműködésnek a Fideszen kívül nem volt ellenzéke, gyakorlatilag, ezért törvényszerű volt, hogy, hogy a súlypont mentén, már mindig a súlypont mentén hasad. Ha kívül van a súlypont, akkor ott van a törésvonal. Ha belül van a súlypont, akkor ott lesz a törésvonal. Tehát mindig a törésvonal mentén van a hasadás. És Máma hasad már nem hasad tovább. És ennek megfelelően a, a Simicska és a Orbán Viktor között hasad tesz. És ennek az a következménye, hogy most létrejött egy Orbánnal szemben álló, depolitizáló és és, és nem balliberális médiabirodalom. Akik lehet, hogy le most, van, mint a szar. De nézd! Például néz, a közgép nem, a... nem kap támogatást. Én nézzük meg a dinamikáját ennek az egész folyamatnak, amit mondtál. Egyébként jól fölvázoltál egy tipikus folyamatot. A diktatúrákban ez szokott lenni. Tehát nézzük meg a bolsevik, a bolsevik történetet. Ugye, mi történt? Kinyírják a cárt, aztán a kereszkéket, a polgári ellenzéket, eszereket, magukba olvasztják izét, mindenkit, szozdveket maradnak a bolsevik, mensevik mensevikeket is bolse... akkor a, bolse... a párton belül jelenik meg természetesen az ellenzék ha nincs, akkor kreálnak mert muszáj az osztályharsznak folytatódnia, és akkor jön a belső ellenség keresés, a belső ellenzéknek a... vagy ellenségnek a levagdosása, és akkor ez így megy megy tovább, miközben változás valójában nincs érted, amit mondok? Most akkor ezt konvertáljuk ezt a bölcsességet így a mai helyzetre, akkor most a Fideszen belül jelenik meg, az le lesz gyalulva, akkor megint megjelenik, az is le lesz gyalulva, és ez így megy az egész. Megy, és tulajdonképpen mégis egy helyben van. Egy helyben megy az egész folyamat. Nem tudom, érthető-e. És nem történik, és nincs sajtószabadság, lófasz van. Amikor nem is tudom, van-e igény rá a magyar társadalomba, a sajtószabadság Például... Olyan, hogy sajtószabadság olyan nem lesz. De olyan, hogy médiapluralizmus, nagyobb fokú médiapluralizmus olyan viszont lehet. És állítom, hogy ez a, a nagyívő összebaszás, a Simicska meg az Orbán között, ez a médiapluralizmus irányában hat. Tehát, hogy ez többféle média... Ez az optimista izé verzió. Én egyébként nagyon szeretném, hogy ez így lenne. Tehát félrejött és ne Stészt. Most nem trolkodtam, ezt most őszintén mondom. Azt kell, hogy mondjam, hogy a, hogy a, ha, a ha a magyar nemzetet, meg a hír az ECHO TV vel meg a, meg a magyar hírlappal, vagy mondjuk a a Duna tv-vel meg a Kossuth Rádióval kell összehasonlítani, már az eddig tapasztaltak alapján is ha izé a, a, a magyar nemzet, meg a hír TV, az izé az a legelfogadhatóbb. És hát ezután meg még, még elfogadhatóbb lehet. Persze, lehet, hogy a Simicska egyszerűen létrehoz egy pártot, mivel hogy övé az egész hirdetési piac, abban a pillanatban, hogy a Simicska létrehoz egy pártot, de egyébként szerintem azt se kell hozzá, szerintem hamarosan nagyon keményen korlátozni fogják a kampányt. Hát a Fidesznek ez lett az érdeke. Hát amíg nála volt a Simicska, addig a, addig a, a, a, a, a kampány liberalizmusa volt a nemzeti érdek. Most a Csimicska távozott, és gyakorlatilag ingyen hirdeti a saját pártját, mostantól kezdve szépen, kurva keményen lesz korlátozva a kampány. Ami miatt aztán meginte elsírhatja magát Bölcs István és Mester Ákos meg a társai, hogy a demokrácia vége. Van még Mester Ákos? Az még létezik? Persze, hogy létezik. Persze, hogy létezik. 168 Na, hogy ez még van az a csávó? Van az a csávó. Az hittem már meghalt. Na mindegy, jó. Nem, jó. A mester halt, meg Ukrín Benedek sajnos. Ja, igen, igen, erről meg kellett volna emlékezni, az meg a legölején. De én, hát most így, hogy a végén mondjuk. Így, hát? 93 éves volt, én postoltam is ilyen szomi jellel. Hát én, én, én, én, én rám nagy hatást tett annak idején, és én sokat tanultam tőle. Tehát én voltam koncertjén is, tehát én is a rajongói egyike vagyok. És azt a, azt, a, azt a tömör bölcsességet, amit ő átadott a dalaival, azt próbálom ide is. Főleg a kis patak címet. A rebek, a... Ingen, a a rebek ménye... az bajzán volt, az is értett a mester rem, igaz, igazából a gyönyörű lány. Is. A kis patak az kurva jó volt. az Te a koncertjén? Hogy ne lettem volna? Hát, hát... Én személyesen beszélt, beszéltem is a mestere. Most tényleg interjút, igen. Már... Megkaptam az, a... hogy... meg az elnézést kérek ez Kabaréci műkötetét is. Kurva jó. Hát ő egy fogalom volt, ő egy fogalom volt, úgyhogy hát emlékezzünk rá egy... So, hát 93 az azért nem kell. Szép értnek, hát 80 éves korába kezdett énekelni. Más akkor fejezi be? Ez, ez, hogy mondjam, ez ilyen reménykeltő, tudod? De tehát tényleg, hogy, amikor ő elkezdett én énekelni, más akkor előle... 15 éve befejezte. Érted? Tehát, hogy érted? Ukrín Benedek 80 éves korába kezdett énekelni, tehát itt a Puszírból is lehet mondjuk még űrhajós, tehát, hogy ilyen, ilyen jó, jó így a jövőbe tekinteni, érted? Orbánból is talán lehet ember. Tehát, hogy így, így bármi lehet. Tudjátok, bármi lehet. A szabadság. Ez az, amit nekünk Ukrín Benedek tanított. Az életével. Az élete maga volt a példa. A mű, hogy Hamas Béla mondta, az ember élete maga. A Ukrín Benedek az ez volt. Nem is annyira a dalai, az egész úgy unblock, ahogyan. Akár csak a kalabó. Amit te nem értesz, amit te nem értesz, de azt hiszem már nem is foglak erről. De, de, a Kalambó, de a Kalambó az nem, a, a nem, a, a, nem, nem intellektuális akar valamit átadni, mert azt az első epizód átadja. Nagyon szar, de átadja. De, de a, a Kalambó az nem akar téged, az, az, az nem, nem hogy meglepni nem akar. A Kalambó azt tudod, hogy mit akar neked. Azt téged el akar ringatni egy ilyen boldogságban, hogy a szegény legény az, az legyőzheti a gazdag uraságot. Ennyi. Ennyit. Itt ebben, ebben őt újra meg újra, de ugyanazokkal a, ugyanazokkal a panelekkel, hogy így megnyugodj minden percben, hogy most fog visszafordulni. Igen. Kár, hogy nincs most itt laptop. Most így megmutatnám nektek a Florian Geyer-lidet, ha valaki ismeri ezt a tart? Nem tudom, Robi, te hallottál róla? Igen, már egyszer, tizenkétszer meg kellett hallgattak az az hogy Az az igazság, hogy minden alkalom jó alkalom, hogy leszámolja a ölönségben, igaz? <gül> yeah. Szóval. Uh... Na, figyelj, azért egy fontos témáról nem beszéltünk a Sevicska kapcsán, és ez egy komoly téma minden viccből függetlenül. Az, amit uh, fölvetettem, hogy amikor már ennyire nyilvánvaló a gangsterizmus és maga ez a fajta beszédmód megy át, érted? Tehát a, a, a cinizmus, meg a, a gazemberség, ez a gengszterizmus, gengszer gondolkodás mód, sőt szóhasználat ez ennyire nyíltan és egyértelműen lesz a legmagasabb köröknek a közbeszédjének a része, akkor annak van-e valami hatása a magyar társadalomra, vagy nincs, vagy ez már annyira tudományos probléma az meg, amivel nem is tudunk foglalkozni. Szerintem a magyar társadalom mára már, pont ennek a működésnek a nyomán, annyira cinikus lett, hogy sok esetben az az érzés, hogy már imponál neki. Hogy már imponál a víz is. hogy az Orbán, mondjuk. Az Orbán az új víz. Én is hogy mit miniszterelnöki pozíció. Tudtam, hogy mit gondolok őszintén. Lehetséges. Hogyha a simicska meghalna mondjuk motorbalesetben, mondjuk lezuhanna, lezuhanna, lezuhanna egy motorral egy helikopterről, mondjuk valami, valami, valami nagyon életszerű módon, vagy egy motorbaleset, egyszerűen ráesne egy motor, vagy. Tehát, <gül> igen, igen. Akkor, akkor én állítom, hogy ez a hír a Mandinerem pluszos lenne. Mert nem örülünk a gengszerizmusnak, de a gengsterizmus az tény. Ha viszont a gengsterizmus során a nekünk nem tetsző gengsztereket nagyon lövik, att att attól az ország biztonságosabb és jobb hely lesz. Ha már gengszerizmus, akkor a mi keresztapánk győzzön, mert ő a gengszerizmus majd felszámolja, ha leszámolt a gengszterekkel. És ő Orbán Viktor. De, de ugyanez volt Lenin. Hát ő is azt mondta, hogy föl kell építeni a kommunizmust. A kommunizmus... Az arról szól, a hogy a kommunizmus, a kommunizmusban senki, az állam, az nem, hatal, nem gyakorol hatalmat senki, fölött, az állam az mikroszkópikus, és végül megszűnik. Ehhez először fel kell építenünk az államhatalmat, ki kell gyúrnunk akkor hogy ne látszódjon tőle semmi, és mindenki megfulladjon. És ha ez megtörtént, akkor lassan majd el kell sugorodni. És végül megszűnik. Ebből a fázisban, hogy elkezdjen zsugorodni, ide nem jutottál soha. De, de, de odáig valahogy kurva módon, odáig mindenhol eljutott, hogy koncentrációs táborokat állítsanak fel, ahol embereket tömegesen lőjjelnek messzesgötörbe. Ez, ez a része megtörtént. Most az a igazság, hogy, hogy a gengszerizmus sem múlik el úgy. Soha. Még soha gengszerizmus nem számolt fel az, hogy az egyik keresztapa gyűsz Úgy még nem lett a gengszerizmusnak vége soha. De én kurva biztos vagyok, hogy ha ráesne egy, egy motor a Simicskára, mégis az motorban esett, nem? Akkor a, a Mandineren az egy pluszos hír. És ez kurva szomorú, hogyha belegondolsz. De a Mandineren már olyan, hogy mondjam, a, a nemzeti együttműködésnek a színe java az olyan mértékben cinikus ma már, már nincsenek illúziók. Hogy a mi eszközeink mások vagy jobbak, arról van szó, hogy vagyunk mi. Nekünk is megvannak a privatizátor széles gáboraink, ahogy nekik is megvannak a privatizátor gyurcsányai, de a mi, a mi privatizátoraink azok jók. Mert nemzeti. Mert mi vagyunk a nemzet. Nem, az, a egész, logika. az egész, az egész a logika. arról van az, hogy nem vagyunk jobbak, mint a Ura második. Nagyon jó, nem, hanem csak nagyon, ez nagyon ez háború. Oké, okay, de zseniális. Ez a farkába harapó kígyó. Tudjátok, ez a, azért vagyok részeg, mert remeg a kezem, és azért vagyok, nem, azért vagyok részeg, mert szomorú vagyok. Miért vagyok szomorú, mert remeg a kezem, azért remeg a kezem, mert iszok. Tehát ez, a, ez így van, hogy a... a a mi privatizátoraink azok jók. Miért jók? Mert a nemzeti oldalnak lopnak. Ki a nemzeti oldal? Mi? Értitek? De valójában nem ők a nemzeti oldal. Ők ugyanúgy egy ilyen kibaszott panelban ülnek, csak abban a mocskos leszakadt panelban kurvára örülnek a rezsicsökkentésnek. És ők ott szeretik az Orbán Viktort, és ők úgy érzik, hogy ami a, ami a Simicskánál van, jó, most már nem, de egy héttel ezelőtt még, ami a Simicskánál volt, az náluk van. Az az övék. Most már nem, mert most a Simicska legeciszta az Orbán Viktor ez most már a, már nem a miénk, nem a nemzeté. Onnantól már zsidó. Az gecizik. Ó. Egyébként ez is érdekes, hogy miért, miért kellett gecizni? Mert annyi esze volt, hogy nagy felindultságában, amikor éppen legecizi a miniszterelnököt, akkor így nagy felindultságában hirtelen azért, a, amikor a, a, a, a újságíró rákérdez arra, hogy és azután mit fog csinálni, akkor azt mondja, hogy legyen most magának ennyi elég. Hogy működik ez? Tehát azért elég megfontoltak tűnt az én számomra a csávó. Ez pedig azt jelenti, hogy a, hogy a Simicska az nem indulatból gecizett, hanem gyakorlatilag azért csinálta, hogy ne legyen visszaút. Robi, a mi helyünk a Simicska oldalán van, mint becsületes emberek. Ne, nézd, én, én az az igazság, hogy a... Hogy, ö... Jó, az tényleg... Hogy, hogy mondjam, a, a Simicska, nincsenek illúzióim a Simicskával kapcsolatban. Viszont azt gondolom, hogy a Simicska az első reális kihívója az Orbán Viktornak 2010 óta. Na de és úgy, mint ilyen, magyarország, és miniszterelnöke? magyarország miniszterelnöke? Hogy? Mint Magyarország miniszterelnöke? Simicska, mint Magyarország Ja, ja, ja. Ja, nem mint miniszterelnöke. Bármilyen módon. Az első valódi kihívás Orbán Viktor számára. Aki bele tud harapni. Ja, igen. Aha. Igen. És mint ilyen megérdemli a bizalmat. Hát, most csak ennyi. Hát. <gül> Csináljunk Jó, egyébként, egyébként. Jó, egyébként, hát, egyébként. Jó, egyébként tudod, hogy mit gondolok ő szintén? Hogy az Orbán Viktor olyan messzire sodródott az első Orbán kormánynak a polgári attitűdjétől és polgári magatartásától és polgári politikájától, hogy az gyalázatos, hogy az katasztrofális. A mai harmadik Orbán kormánynak a kulturális nívóját azt nem Bereményi a reprezentálja, hanem fásiádán. A ma... Ö, a ma... Ö, Fideszes, mint a politikus, az nem Pokorni Zoltán, hanem Lázár János. Ha most rakd egymás mellé ezt a két figurát. Kulturáltságban, egyáltalán bármiféle politikai kultúrában, de akár ideológiában. A fás Ádám azért jobban közel áll a magyar néplélekhez. Jó, világos, a nem, világos nem világos, meg az is világos, hogy pszichopatákkal, azokkal sokkal könnyebb kormányozni, akik gondolkodás nélkül be, euh, euh, végrehajtanak minden utasítást, mint navracsicsokkal, meg, meg, meg pokornikkal. De hát most komolyan, a, a mai Orbán-kormány kormányt kik reprezentálják. Szerintem kétféle figura van, az egyik, ez az ilyen semmilyen típusú, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen vérben forgó szemű, ilyen ködevő, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen politikai látnok, vagy valami ilyesmi, illiberális állam, meg a faszom. A másik, az meg a, másik az meg a, a klasszikus, ilyen, ilyen Gucci, meg Louis Vuitton táskás pszichopata. Hát most ez az ilyen habonyok, meg nem tudom én, lázárok, meg ez, ez, a, ez, a, ez, a, ez a fajta ilyen, ilyen attitűd. Most ez, ettől, mi az, ami fényévekre van? A polgári. A pol, bármi, ami polgári. Bármi, ami reprezentálható egy koloniálútorral bútorral. Vagy, vagy most mit mondjak, mert mi az, ami polgári Márai Sándorral? Vagy most mit mondjak neked? Mi az, ami polgári? Mondjuk egy ilyen polgári. Herendi porcelánba vagy meg. Most mit mondja ezeket. Hát, a... A... Robi te részt vett. Hát én... hogy rakja a Herendi porcelán vázát meg a Louis Vuitton a... táskát egymás mellé, látni fogod az Orbán Viktor első kormányzása és a harmadik között, basz meg a különbséget. Az utolsó hát, a... opera bál, amiben egyébként a Robi is részt vett, csak úgy mellékesen, az igazi opera van szó. Ott volt egy Csávó, aki ilyen fölhajtott öltönyizén zakóba, így itt a izét a, a rozét üvegből, és ilyen kurva jó, olyan csajok voltak, de ott voltál, akkor láttad ezeket eredetibe, ilyen fizetett luxuskurvák, ilyen ribancrendszámmal, ilyen kurva nagy izékkel, így ilyen hátukon, ilyen nagy tetkókkal, meg egyében. Tehát, hogy érted, ez magyar, tehát Décsbe, új évkor... Van a klasszikus bécsi koncert. Jó, amit vezényel Johan, Johan, valaki... Bocskos Jóhán Strauss is vagyok tök, mind, tök mindegy. Tradíciója van polgári. Egyébként, egyébként nem csak Johann Strauss van ott, más is van. József Strauss is van, Milány. Strauss is, is van, Radecki, Mars, meg egyedül. És ez se jó neked, bazd meg? Mi az, nem elég polgári? Polgári is, szar. Na, errebe ezek Magyarországon megcsinálják a Puzsérnak az operabált. Lat. Opera bálat, bálot, és, és akkor ott a ribanc rendszámos csajok meg a izék, a fertőrt zakójú, rozévú, kisfaszom. Szóval, <tos> e szóval, az, szóval azt lássuk, mert az fontos, az az mert, az az a fontos a, mert az fontos, hogy a, hogy a, a simicska, az egy ezerszer polgári attitűdöt, minden kecizésével együtt, ezerszer polgári attitűdöt hordoz, és ezerszer közelebb áll egy Navracsics vagy Pokorni Zoltán féle Fideszhez, mint ehhez a mocskos, kokainista, nyomulós, pszichopata, Lázár, Rogán, szijártó világhoz. Honnan tudod, kultúr, hogy mondjam, sztereotípiák alapján próbálom be, beazonosítani meg a fajtájukat. Árpa Attila, Sepphelyesarcú, Hajdú Péter ügyvédje, igen, igen, igen, igen, sár, világos. Igen, ez. Na, nézzük, na, el, na. Hogy, hogy, hogy ez nem tudom, hogy érthető-e. Tehát, hogy én azt gondolom, hogyha, hogyha a, a Simicska féle kultúrpolitika vagy médiapolitika a sikra száll és érvényesül, az az ezerszer közelebb áll ahhoz a fajta polgári világhoz, ami az első Orbán volt, mint ahhoz a pénzes proli világhoz, ami a harmadik Orbán. A putyinistahoz. Putyinistákhoz. Igen, igen, igen. A Berlusconi versus euh, Putyin. Az az igazság, hogy a Berlusconi-val is nehéz dolgod van, hogy kivel áll is szembe, hogy ő jöjjön ki jól, de a Putyin az ilyen. Most nem tudom, hogy ez mennyire érthető. És ezek szerintem fontos szempontok. Tehát abban az országban, ahol ahol gyurcsányok és Orbánok közül kell választani, ott, ott, egy, ott ez a simicska nem is hangzik olyan rosszul, mint lehetőség. Komolyan? Amen. Ja vagy volna, Gábor, tessék! Ez volt az Apu Azért iszik, mert te sírsz. Jövő héten folytatjuk. Köszönjük szépen a kedves, szíves figyelmet. Jó